А вози досить довгі та незвичайно вузькі, так що іноді в них двоє поруч поміститися не можуть і мусять сідати як гуси один за одним. Крім того, тут до воза завжди вкладають плетену з лози кошовку, відкриту спереду та зі спинкою ззаду. Нарешті цілком окремий тип воза становить мажа, тобто чумацький віз. Він одзначається, або, ліпше сказати, відзначався великими розмірами, міцністю та вагою, дуже вибагливою орнаментацією та дуже старано обробленою своєю верхньою частиною, що її викладали дубом. Крім того, він завжди мав шкуратяний дах та важницю, для підважування, що містилася з боку на особливих сучках передньої та задньої люшні. Хоч як різноманітні форми українського воза, але сама будова його в суті своїй одноманітна та не відрізняється від європейських дерев'яних возів узагалі. Ми вже зазначали, що номенклатура частин ВОЗа на цілому просторі України майже однакова. І різниці щодо цього в найдальших одна від одної місцевостях майже непомітні. А ті невеликі відміни, що існують, мабуть вказують на те, що західні назви старіші та менше попсовані, ніж інші. Так, наприклад, дерев'яний чи в добрих возах, звичайно, залізний стержень, що проходить вертикально через передню частину воза, зв'язуючи її з задньою. На Чернигівщині та на Полтавщині зветься шкворень чи шворень. А на Волині та в Східній Галичині ця частина воза зветься сворінь. Етимологічну розгадку цього терміна навряд чи зразу зрозумілого дає вираз, що існує скрізь на Україні – «розворювати віз». Цебто ділити його ходу на дві половини – передню та задню, щоб на обох примістити якусь довгу річ, наприклад, деревину, що її треба перевезти. Цікаво при цьому, що дерев'яний брус, щільно прикріплений до задньої осі та сполучений з передньою за допомогою шкворня, на Східній Україні звуть «підтокою» чи «підтоками», а у Бойків він має назву «розвори». Таким чином слово «сворінь» походить від дієслова «зворювати». Сворювати, тобто сполучати чи зчіплювати дві половини колесної ходи. Волинське та галицьке слово «голоблі», що трапляється, правда, з рідко і на Полтавщині, а здається старіше та справніше за слово «оглоблі». Щодо упряжі, то крім тої технічної ріжниці, яка залежить від ріжниці самих возів, кінського та волового, існує ще й етнографічна ріжниця. На лівобережжю та на невеличкому просторі прибережної смуги Київщини всі кінські вози мають оглоблі та дугу, а дишель – тільки волові. А щодо правобережжя та цілої Західньої України, то тут усі вози, як кінські, так і волові, мають дишлі. Не мають ніколи дуги, а замість східнього хомута вживається тут шлея. Треба, правда, зазначити, що оглоблі існують і в Західній Україні. Але головним чином в одноконних санях та особливо при ралі та при бовкуні, тобто коли запряжено одного тільки вола чи одну корову. Щодо дуги, то її фінське походження –